сім струн посвята дядькові Михайлові до гімн граве до тебе, Україно, наша бездольна мати, струна моя перша озветься і буде струна урочисто й тихо лунати, і пісня від серця полється. По світі широкому Буде та пісня літати А з нею Надія кохана Скрізь буде літати По світі між людьми питати Де схована доля незнана І може зустрінеться Пісня моя самотня, У світі з пташками піснями То швидко полине тоді Та я гучне зграя Далеко шляхами тернами Полине за море Полине за гори Ліп здійметься високо-високо В небесні простори І, може, з -під катую долю І, може, тоді Завітає та доля жадана До нашої рідної хати До тебе, моя ти Україно мила Кохана Моя безталанна мати Ре Пісня. Бріозо. Реве гуде негодонька, Негодоньки не боюся, Хоч на мене пригодонька, Та я нею не журюся. Гей ви грізні чорні хмари, Я на вас збираю чари, Чарівну добуду зброю І пісні свої у зброю. Дощі ваші дрібненькі Обернуться в перли дрібні, Поломляться ясненькі блискавиці ваші срібні. Я ж пущу свою пригоду Геть на тую бистру воду, Я розвію свою тугу Вільним співом в темнім лугу. Реве гуде негодонька, Негодоньки не боюся, Хоч на мене пригодонька, Та я нею не журюся. Ні, Колискова арпеджо. Місяць яснесенький, промінь тихесенький, Кинув до нас. Спиш ти, малесенький, пізній, бо час. Любо ти спатимеш, поки не знатимеш, Що то печаль, худко прийматимеш, Лихо та жаль. Тяжка годинонько, гірка хвилинонько, Лихо не спить, леле дитинонько, Жить, сльози лить, сором хилитися, Долі коритися, час твій прийде, З долею битися, сон пропаде. Місяць яснесенький, промінь тихесенький, Кинув до нас, спиш ти малесенький, Поки є час. Фа. Сонет. фантазія, Ти сила чарівна, Що збудувала світ В порожньому просторі, Вложила почуття В байдужий промінь зорі, Що будеш мертвих З вічного їх сна. Життя даєш, Холодні хвилі в морі, де ти, фантазії, там радощі й весна, Тебе, вітаючи фантазії, ясна, підводимо чоло похиленеє вгорі. Фантазії, богини легко крила, ти світ злотистих мрій для нас відкрила І землю з ним веселкою з'єднала, ти світове з'єднала з таємним Якби тебе людська душа не знала, Було б життя, як темна ніч сумним. Соль. Рондо. Соловейковий спів на весні, Лється в гаю, в зеленім розмаю, Та пісень тих я чути не здолаю. І весняні квітки запашні, Не для мене розквітли у гаю, Я не бачу весняного раю, Ті співи та квіти ясні, Наче казку дивну пригадаю у сні. Вільні співи, гучні, голосні, В ріднім краю я чути бажаю, Чую скрізь голосіння сумні. Ох, невже в тобі рідний мій краю Тільки й чуються вільні пісні у сні? Ля ноктюрно, Лагідні веснянії ночі зористі, куди ви од нас полинули, Пісні соловейкові дзвінко сріблисті. Невже ви замовкли, минули? О, ні, ще не час, Щобо ми не дізнали Всіх див чарівливої ночі, Та ще лунають, як перші лунали Веснянки чудові дівочі. Ще маривом легким над нами витає Блакитна весняна мрія, А в серці розкішно цвіте-процвітає як квітка надія. На крилах фантазії думки літають в країну таємної ночі. Там нам грають, там любо так сяють лагідні весняні її очі. Там ясні зорі і тихі квіти єднаються в дивній розмові. Там стиха шепочуть зелені віти, там гімни лунають любові. І квіти, і зорі, і зелені віти, Проводять розмови, кохані, Про вічну силу весни на сім світі, Про чари потужні весняні. Сі, сітина, Сім струн я торкаю, струна по струні. Нехай мої струни лунають, Нехай мої співи літають По рідній коханій моїй стороні. І, може, де кобза найдеться, Що гучно на струни озветься, На струни, на співи мої негучні. І, може, заграє та кобза вільніше, Ніж тих її струни мої, І вільні її гуки її Знайдуть послухання у світі пильніше, і буде так обзагучна, Та тільки не може вона Лунати від струн моїх тихих Щиріше. Контра спем з Гетьте думи, ви хмари осінні, Тож тепер весна золота, чи то так у жалю в голосінні Проминуть молодії літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись Жити хочу, геть думи сумні. Я на вбогім сумнім перелозі Буду сіять барвисті квітки, Буду сіять квітки на морозі, Буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих Ростане та кора льодовая міцна. Може, квіти зійдуть і настане Ще й для мене весела весна. Я на гору круту крем'яную Буду камінь важкий підіймати, І несучи вагуту страшную Буду пісню веселу співать. довгу темною нічку невидну не стулю ні на хвильку очей, Все шукатиму зірку провідну, Ясну владерку темних ночей. Так я буду крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись. Буду жити, геть думи сумні. Мій шлях На шлях я вийшла ранньою весною, і тихий спів несмілий заспівала, а хто стрівався на шляху зо мною, того я щирим серденьком вітала. Самій недовго збитися з путі та трудно з неї збитись у гурті. Я йду шляхом пісні свої співаю, Та не шукайте в них пророчої науки. Ні, голосу я гучного не маю. Коли ж хтось сльози лє з тяжкої муки, Скажу я, разом плачмо, брате мій. З його плачем я спів з'єднаю свій, Бо не такі вже гіркі сльози спільні. Коли ж на довгому шляху прийдеться Мені почути співи гучні, вільні, В моїй душі для них луна знайдеться. Сховаю я тоді журбу свою, і пісні вільної жалем не отрую. Коли я погляд свій на небо звожу, Нових зірок на йому не шукаю, Я там братерство, рівність, волю гожу, Крізь чорні хмари вглядіти бажаю Тих три величні золоті зорі, Що людям сяють безліч літ в горі, Чи тільки терни на шляху знайду, чи стріну мож дея квіт барвистий, Чи до мити я певною дійду, Чи без пори скінчу свій шлях тернистий? Бажаю так скінчити я свій шлях, Як починала з співом на устах. До мого фортепіано «Елегія» Мій давній друже, мушу я з тобою розстатися надовго. Жаль мені, з тобою звикла я ділитися журбою, Вповідувать думки веселі і сумні. Тож при тобі, мій друже давній вірний, Пройшло життя дитяче моє. Як сяду при тобі я в час вечірні, Багато спогадів тоді встає, Картина повстає. Зібравсь гурточок, Провадить речі і співай, гука, На клавішах твоїх швидкий гучний таночок Чиясь весела виграва рука. Та хто це плаче там, в другій хатині? Чи є ридання стримане тяжке? Несила тугу крить такій малій дитині, Здавило серце почуття гірке. Чого я плакала тоді, чого ридала? Тоді ж кругом так весело було, Ох, певне лихо серцем почувала, Що на мене, мов, хмара грізна йшло. Коли я смуток свій на струни клала, З'являлась ціла зграя красних мрій, Веселкою моя надія грала, Далеко линув думок легкий рій. Розтаємось надовго ми з тобою, Зостанесся ти в самотіні мій, А я не матиму де дітися з журбою, Прощай же, давній любий, друже мій. Досвітні огні, Ніч темна людей всіх потомлених скрила Під чорні широкі крила, погасли вечірні огні, усі спочивають у сні. Всіх владарка ніч покорила. Хто спить, хто не спить, покорись темній силі. Щасливий, хто сни має милі. Від мене сон милий тіка, Навколо темнота тяжка, Навколо все спить, як в могилі. Привиддя лихі мені душу гнітили, Повстати ж немала я сили. Зненацька проміння я сне, От сну пробудило мене Досвітні огні засвітили Досвітні огні переможні, урочі Прорізали темряву ночі Що сонячні промені сплять Досвітні огні вже горять Досвітять їх люди робочі Вставай, хто живий В кого думка повстала Година для праці настала, не бійся досвітньої мли, досвітній огонь запали, коли ще зоря не заграла. Скрізь плач, і стогін, і ридання, несмілі поклики слабі, на долю марні нарікання. І чола схилені в журбі. Над давнім лихом України Жалкуєм тужим в кожний час, З плачем ждемо тієї години, Коли спадуть кайдани з нас. Ті сльози розтроюють рани, Загоїтись їм не дадуть, Заржавіють від сліз кайдани, Самі ж ніколи не спадуть. На що даремній скорботи? Назад нема нам воріття, Берімось краще до роботи, змагаймось за нове життя. Невільничі пісні, Ти, вічний дух розкутого ума, О воля, найясніше ти в темниці, бо там в людських серцях твої світлиці, В серцях, що полонила ти сама. Байрон, Шільйонський сонет. «І все-таки до тебе, думка лине, Мій занапащений, нещасний краю, Як я тебе згадаю, У грудях серце стуги з жалю гине. Сі очі бачили скрізь лихо і насилля, А тяжкого від твого не видали, Вони б над ним ридали, Та сором сліз, що люці від безсилля».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 Я вам, на не забудь, спишу думки сумні. От, може, вам колись часами все буває, Розглянути старі шпаргали прийде хідь, Ваш погляд всі щілки блукаючись під кає, І затримається при них на мить. І вам згадається садок, високий ганок, Летючі зорі, тиха літня ніч, Розмови наші співи й наостанок У палка завзята річ». Не жаль мені, що все вам нагадає Запеклої ненависті порив, Що ж, тільки той ненависті не знає, Хто цілий вік нікого не любив. Згадати тільки всі тяжкі муки, Що завдали борцям за правду вороги, Кому ж не стиснуться раптово руки Від помсти лютої жаги? Ні, жаль мені, що й сей порив погасне, Як згасне все в душі невільничій у нас. Ох, може б не було життя таке нещасне, Якби вогонь ненависті не гас. Лагідність голубина, погляд ясний, Патриція спокій не личить нам. Що вдіє раб принижений, нещасний, Як буде проповідь читати своїм панам? Так, ми, раби, немає гірших в світі, Фелахи, парії щасливіші від нас, Бо в них і розум, і думки сповиті, а в нас вогонь титана ще не згас. Ми паралітики з блискучими очима, Великі духом, силою малі, Орлині крила чуємо за плечима, Самі ж кайданами прикуті до землі. Ми навіть власної не маємо хати, Усе відкрите в нас тюремним ключарам, Не нам, обідраним невільникам, казати Речення горде «Мій дом, мій храм». Народ наш, мов дитя, сліпеє з роду, Ніколи світа сонця не видав. За ворогів іде вогонь і в воду, Катам своїх поводарів віддав. Одвага наша, меч политий кров'ю, Брящить у піхвах, ржа його взяла. Чия рука, порушена любов'ю, Той меч із піхви видобуть здола. Нехай же ми раби, Невільники продажні, без сорому, без честі, хай же й так? А хто ж були ті вояки одважні, Що їх зібрав під прапор свій спартак? Слово, чому ти не твердая криця, що серед бою так ясно іскриться? Чом ти не гострий, безжалісний меч? Той, що здійма вражі голови з плеч. Ти моя щира гартована мова, Я тебе видобуть будь спіх виготова, Тільки ж ти кров з мого серця пролєш, Вражого ж серця клинком не проб'єш. Вигострю, виточу зброю із кристу, Скільки достане снаги мені хисту, Потім її почеплю при стіні, Іншим на втіху, на смуток мені. «Слово, моя ти єдине зброє, Ми не повинні загинуть обоє. Може, в руках невідомих братів Станеш ти кращим мечем накатів? Брязне клинок об залізо кайданів, Піде луна по твердинях тираню, Стрінеться з брязкотом інших мечей, З гуком нових, нетюремних речей. Месники дуже приймуть мою зброю, Кинуться з нею одважно до бою, зброя моя, послужи воякам краще, ніж служиш ти хворим рукам. Кримські спогади, посвята братові Михайлові, Заспів, Південний краю, як тепер далеко? Лежиш від мене ти За горами крутими, За долами розлогими, За морем, Що вже тепер туманами густими Укрилося бурливе. Та не страшно Моїм думкам осінні негоди На Чорнім морі. Швидше тої чайки Вони перелетять за темні води, Вони перелетять У ту країну, Де небо ще синіє, Як весняне, Де виноград, в долині зеленіє, де грає сонця, проміння кохане. Туди мої думки полинуть швидко І привітають ту ясну країну, Де прожила я не одною днину, А не була щаслива і на годину. Та я за те до кірливого слова Тобі не кину, сторона прекрасна, Невинна ти, що я не маю долі, не винна ти, що я така нещасна. Тиша морська. У час гарячий полудневий, виглядаю у віконце, ясне небо, ясне море, ясні хмарки, ясне сонце, Певнесе країна світла та злотистої блакиті. Певне, тут не чули зроду, що бува негода в світі. Тиша в морі, ледве-ледве колихає море хвилі, Не коли шоця од вітру на човнах вітрила білі, З тихим плескотом на берег рине хвиличка перлиста, Править хтось малим човенцем, в'ється стежечка злотиста править хтось малим човенцем, стиха весла підіймає, і здається, що з весельця щире золото спадає. Як би я тепер хотіла у мале човенце сісти і далеко на схід сонця золотим шляхом поплисти. Попливла б я на схід сонця, а від сходу до заходу тим шляхом що проложило ясне сонце через воду. Не страшні для мене вітри, Ні підводні каміння, Я про них би й не згадала В краю вічного проміння. «Грай моя пісне» Досить невільна я думка мовчала, Мов пташка у клітці замкнута від світа. Пісня поволі давно не літала, Приборка над тугою, жалем прибита. Час моя пісне у світ погуляти, Розправити крильця пошарпані горем. Час моя пісне поволі буяти, послухати, як вітер заграв понад морем. Плинь моя пісне, як хвиля хибкая, Вона не питає, куди вона плине. Линь моя пісне, як чайка прудкая, вона не боїться, що в морі загине. Грай, моя пісне, як вітер сей грає, Шуми, як той шум, що круг човна вирує. Дарма, що відгуку вітер немає, А шум на хвилиночку погляд чарує. На човні Нічко дивна, тобі я корюся, Геть всі темні думи сумні, Не змагаюся вже, не борюся, Потопаю в сріблястому сні. Люди сплять, спиті людське і лихо, Лихо сили немає всю ніч. Тихо скрізь і на серденьку тихо, Десь журба з нього згинула пріч, Може, тільки сховалась глибоко, Може зараз прокинеться знов, та дарма. Поки ясне ще око, не здіймаймо журливих розмов. Глянь, як хвилі від срібла блищаться, Глянь, як небо синіє вгорі, Вабить хвиля на море податься, Кличе промінь ясної зорі. Плине білий човник, хвиличка колише, Хвиличка гойдає, Плине білий човник, Вітер ледве дише, Ледве повіває. Білі хмаринки, Лебедині крила, Угорі гуляють, Довгою стягою, зорю покрила, Місяця сягають. Місяченько світло І рожево, і срібно Кида розсипає, І ряхтить, і сяє, Світло тає дрібне, як вогонь палає. Геть далеко в морі кораблі видніють, Бачу здалеченька, як виразно щогли Тонкі і чорніють проти місяченька. Плиньмо геть за теє корабельне місто, Там, де нам прекрасна доріженька сяє, Де пала огнисто стела Маріс ясна. На човні нас було тільки двоє. Хвилі скрізь, вколо нас, коливались, І такі ми самотні обоє Серед того простору здавались. Я дивилась на тебе, мій брате, Що гадала, не вимовлю зроду. Чим було тоді серце багате, Поховала я в тихую воду. Може, хвиля тобі розказала Все, що думала я в тою мить, ні, вона те глибоко сховала, Хай же там моя думонька спить. Думка спить, і серденько спочило, Я дивлюсь на обличчя твоє, Тихе море спокою навчило, Невгамовнеє серце моє. Байдари Дорога довга, чагарі, долини, на небі пал кому ніде, ні хмари. Ми їдемо, спочинку ні хвилини. Коли зненацька чую, ось байдари, Дивлюся, брама, сиві дві скілини. О, що се, чудо чи потужні чари? Немов заслона впала і відкрила Натури дивні, красні дари, Що досі від людських очей ховались. Щоб тут жити, треба мати крила. Вже люди, певне, від тієї пори тут не живуть, Як з раєм попрощались. Мов невидима рука тут положила Границею от сії дві гори, Що високо до неба поздіймались. Один зелений безкид, другий темний, Здалека море хвилі золотії, Шле наче провість волі і надії. Чисе той світ загублений, таємний, забутий, незабутній рай наземний, Що так давно шукають наші мрії? Татарочка Там за містом, понад шляхом битим, по гарячим каменистім полі Йде дівчата татарське вродливе, молоденьке, ще гуля по волі. На чорнявій сміловій голівці червоніє шапочка маленька, Вид смуглявий ледве прикриває шовком шитая чадра біленька. То закриє личко, то відкриє, А очиці, наче блискавиці, Так і грають з попід брівок темних, Що за погляд всеї чарівниці? Бахчи сарай. Мов зачарований стоїть бахче сарай. Шле місяць з неба промені злотисті, Блищать, мов, срібні білі стіни в місті, Спить ціле місто, мов, заклятий край. Скрізь мінарети й дерева сріблисті, Мов, стережуть цей тихий сонний рай. У темряві та в винограднім листі Таємно плеще тихий водограй. Повітря дише чарівним спокоєм, Над сонним містом легкокрилим роєм Витають красні мрії, давні сни. І верховіттям тонкії тополі Кивають стиха, шепотять поволі Про давні часи згадують вони. Бахчисарайський дворець, хоч не зруйнована, руїна будова, З усіх кутків тут пустка вигляда, Здається, тільки, що промчалась тут біда, мов хуртовина грізна й раптова. Тут водограїв ледве чутна мова, Журливо тихо гомонить вода, немов сльозами краплями спада, себе оплакує, оселяся чудова. Стоять з гарему звалища сумні, садок і башта. Тут в колишні дні вродливі бранки вроду марнували. Колись тут сила і неволя панували, та сила зникла, все лежить в руїні. Неволя й досі править всій країні. Бахчисарайська гробниця Палкого сонця промені ворожі на кладовище сиплються, мов стріли. На те каміння, що вкрива могили, Де правовірні сплять під дані Божі. Ні квітів, ні дерев, ні огорожі, І серед пустки, наче насторожі, Стоїть гробниця. Ті, що в ній спочили, Навіки в ній своє ім'я скрили. З чужого краю тут співці бували, І тіні бранки любої шукали. Витає ж тута інша тінь, кривава, ні, тут а не лежить краса Грема, Марія смутна чи палка зарема, Тут спочива бахчисарайська слава, Мелодії Нічка тиха і темна була. Я стояла, мій друже, з тобою. Я дивилась на тебе журбою, Нічка тиха і темна була. Вітер сумно зітхав у саду, Ти співав, я мовчазна сиділа, Пісня в серці у мене бриніла, Вітер сумно зітхав у саду, Спалахнула далека зірниця, Ох, яка мене туга взяла, Серце гострим ножем пройняла. Спалахнула далека зірниця. Не співайте мені сеї пісні, Не вражайте серденька мого. Легким сном спить мій жалю серденьку. Нащо співом будите його? Ви не знаєте, що я гадаю, Як сиджу я мовчазна бліда. Тож тоді в мене в серці глибоко Сяє пісня сумна я рида. Горить моє серце, Його запалила гаряча іскра палкого жалю. Чому ж я не плачу? Рясними сльозами, Чому я страшного вогню не зальлю? Душа моя плаче, Душа моя рветься, та сльози не ринуть потоком буйним. Мені до очей не доходять ті сльози, Бо сушить їх туга вогнем запальним. Хотіла б я вийти у чистеє поле, Припасти лицем до сирої землі І так заридати, щоб зорі почули, Щоб люди вжахнулись на сльози мої. Знов весна, і знов надії в серці хворім оживають, знов мене колишуть мрії, сни про щастя навівають. Весно красна, любі мрії, сни мої щасливі. Я люблю вас, хоч і знаю, що ви всі зрадливі. Дивлюсь, я на яснії зорі. Смутні мої думи смутні, сміються байдужі зорі, холодним промінням мені, Ви зорі, байдужі зорі, колись ви інакші були, в той час, коли ви мені в серце солодку отруту лили. Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила, Співала пісню дзвінку голосну, То знов таємно тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, Про молодощі, радощі, надії. Вона мені переспівала знов Те, що давно мені співали мрії.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 Лунали б тоді мої мрії, і щастя моє таємне, Ясніші, ніж зорі яснії, гучніші, ніж море гучне. Перемога Довго я не хотіла коритись весні, Не хотіла її вислухати. Ті речі лагідні, знадні, чарівні, я боялась до серця приймати, Ні не клич мене весно, казала я їй, Не чаруй і не вабна даремне, Що мені покрасітій, веселій, ясній, В мене серце і смутне, і темне. А весна гомоніла, послухай мене, Все кориться міцній моєї владі, Темний гай вже забув зимування сумне І красує в зеленім наряді. Темна хмара озвалася громом гучним, Освітилась огнем блискавиці, Вкрилась темна земля зіллям рястом дрібним. Все кориться мені, мов цариці. Хай же й темнеє серце твоє оживе, і на спів мій веселий озветься, бо на нього озвалося все, що живе, в тебе ж серце живе, бо ще б'ється, тихо, думка шепоче, не вірті весні. Та даремна вже та осторога, вже прокинулись мрії і співи в мені. Весно, весно, Твоя перемога. То була тиха ніч чарівниця. Покривалом спокійним, широким Простелилась вона над селом. Прокидалась край неба зірниця, Мов над озером тихим, глибоким Лебідь сплескував білим крилом. І за кожним тим сплеском яскравим Серце кидалось, розпачем билось Замирало в тяжкій боротьбі. Я змаганням втомилась кривавим, І мені заспівати хотілося Лебединою пісню собі. Давня весна. Була весна, весела, щедра, мила, Промінням грала, сипала квітки. Вона летіла хутко, мов стокрила. крила, за нею вслід співучої пташки Все ожило, усе загомоніло Зелений шум, веселая луна Співало все, сміялось і бриніло, А я лежала хвора і самотна Я думала, весна для всіх настала Дарунки всім несе вона ясна для мене тільки дару не придбала, Мене забула радісна весна. Ні, не забула, у вікно до мене Заглянули від яблуні гілки, Замиготіло листячко зелене, Посипались білесенькі квітки. Прилинув вітер, і в тісній хатині Він про весняну волю заспівав, А з ним прилинули пісні пташині. І любий гай, Свій відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде Того дарунку, що весна дала. Весни такої не було й не буде, Як та була, що за вікно цвіла. У чорною хмару зібралася туга моя, Огнем блискавицею жаль мій по ній розточився, Ударив перуному серце, І рясним дощем полились мої сльози. Промчала та буря негода палка надо мною, Але не зломила мене, до землі не прибила, Я гордо чоло підвела, і очі омиті сльозами Тепер поглядають ясніше. І в серці моїм переможні співи лунають. Весняна я сила в душі моїй грає, Її не зломили зимові морози міцні, Її до землі не прибили тумани важкі, Її не розбила і вся перелітна буря весняна. Я вийду сама проти бурі і стану. Поміряєм силу.